Zure komunikazioarekin inkomunikazioarekin nahi baldin baduzu, zerbait ezateko baldin baduzu, edo kezkatzen zaituen zerbait buruan baldin baduzu, gure mikrofonoak zureak dira. Deitu, bederatzi lau, lau bat, zazpi zero, zeiz telefonora, edo bidali, imailuat, garrasika.info, abildua, jameil.comera. Azteleen, eta ostiraletan, gaueko bederetzitatik, amar terdiak arte. Garrasika! Garrasika!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 Gabon guztioi, maiatxaren emeretxia da azte dena Iuntxeko bederatxeketa mar minutu eta hemenazten da garrasika FMko eunda saspi puntu goztantxuten erizarete Eta auseda, irola irrati librea Irala usoko puntatik, orain dela hogeita saspi bat urte datik konaino, ba, zuzen-zuzenean irrati honek emititzen du, eta FMeko egun da saspi entzuteaz gain, ba, irubebikoitz.sindominio.net barra iro lagu egunean ere, aurkitu baitzakezu. Zelen, Asteazken eta Ostiralero egiten dugu garrasika albiztegi hau eta albisteak agenda, eta elkarrezketak bekartzen saiatzen gara gaurkoan elkarrezketa bat badukagulotu da gutxienez, eta da ba, amargarren liburu anarkista sokarekin intxe dugu, bueno, ba, antolatzailekin Asteburu honetan, Bilbon izango da eta, bueno, egitara bakontatuko digute, eta burtsu bat bueno, amar urtea guetako bilakaera baitale Guntza! beste elkarsketaren batere hortik dago, erdizain, bai ala ez lortuko dugun ez dakigu, horretan gaude baina bestela, bueno, esan dugun bezala albizte mordoa daukagu gaurkoan eta, bueno, ba, beti ere komentatzea gure irratza joanekin narremanetan jartzeko modu ezberdinak ituzuela, bata susenean ditu nahi baduzue, telefonos, bederatxila olagogeita bat, irurogeita marri, irurogei telefonos dituta, eta bestela, garrasika.info, abilduagmail.com imeyere idatxita, ba Zuek interesgarriak diritzu zuen albisteak, zuen eragileen ekimenak, elkarrizketaren bat medegitea in, ba, interesgarria dela uste bat duzu ere. Ba, idatzi beldurrigabe, garrasika.info, abilduagmail.com e-postara. Eta irratiarekin aremanetan jartzeko, irola abilduazindominio.net, imeian ere, ba, orkituko gaitu zuen. gaude garrasika honekin eta albisten tartea hasiko gara, joan den astean, aste bertan ba, alkaresketatxo bat izan genuen sozarra zakeriako abokatua den patxi dela fontetekin eta bueno, ba, bilboko mena kaleko hiru familien etxe kaleratzearen inguruan itxeriten egon ginen, presio sozialaz eta mobilizazioa zeha horrek ba, kaleratzea behar gelditu e, e, zitzakeen, Azken momentuan, ostiralean, kaleratuak izan ziren hiru familia hauek. Goizeko lehen orduetan, ba, ertzain ezbetesen, eta bederatxak eta laurden aldera agertu ziren epaitegiko langileak, eta, bueno, dagoeneko hirufamiliak etxetik bota zituzten. Berreun lagun inguruk elkarretaratzea egin zuten kalearen bialdeetan, familiei babez agertuz. Eta, bueno, hainbat iritar bildu basen ere, goizeko sortziterdiak aldera. Ba, ertzen txabertan zegoen, momentu horretarako, eta, bueno, ba, kale abi aldetatik mosuta zegoen, eta jendea, izkinetan besterik egin izan zen pilatu. E, alde batean, eseri egin zuten, eta bestean, oioak etengabekoak izan ziren. Bederatziak eta laur denak aldera esan dugun bezala, ba, epaitegiko komisio bat, ba, menakaleko erugarren zenbakera gerturatu zen, eta ertzeniek, ba, bestuta, ba, bueno, ba, e, familiak atera, atera zituzten. Hala ere, ba, bueno, bi esan dugun besara, kalderen bi aldetan, egon zen jendea, ba, familiai eta balkoietan zeuden familia hauei, ba indarra erakutsi zieten. E, goizoko marterdiak kaldera ateraziren familia hauek, eta lehen eta bigarren zola irukak ateraziren lehenengo, eta bueno, ba, etxeak utxi ikxituzten jada, ba, bueno, ba, ba, pres bai zeuden egoera haue maten basen. Eta gal, bisitokia galduta ba, lagun etazenen ekarpenei esker aurkitu beharko dute bisitoki berria. E, azkena irteten hirugarre sola iruko senddia izan zen eta hauen kasua desberdina izan da hori kontatu zigun joan den astean so arrazaariako patxi dela fuente esan dugun bezala, ba, elkartekide eta usokide jakina hasi arren kaleratuak izango zirela, ba, Proinzuko SL enpresak eandako hitza sinetsta egon da sendia Eta horregaitik ez du, esuen ba, ba, hostilalera arte, etxea guztu amaiketan, hasi ziren, etxeko trezenak ateratzen, maleta, eta kutsetan. Eta, bueno, ba, kritikak e, udalari, gogorrak izan ziren, begizarte ba, ba, laguntzaiek, e, irugarren zendiari, udaletxe bizitza zerbitzuko pizu bat, eskaintzeko kompromiso hartu zuten, baina ez hurrengo azte arte amaino eta, bueno, azos arrazakeriak elkarteko... Brigida Ridrujoarenesanetan, esanetan ba, udala lehen administrazio besala berandu eta txartu aritu zen. Emergentziak kasuetarako 30retzak bizitza baitauska eta 15 baino ez beteta. Eta hau emergentzia egoera bat dela. Eta bueno, ba, egoera guztia oikusita, ba ba bueno, ba kalean daude hiru familia hauek. Ya no me queda nada. No quiero... Eta joan denazteko tematikarekin jarraituta, ba, komentatuko dugu, ba, e, parkatu hau izan zenaren dela bihazte, bai, e, larrabetsu nospatu zen, e, lasterbidean errepresa lehetun aldeko korrikaaren albistea dakartxagu, mila bat korrikalari, ba, partertu baitzuten, ba, lasterbidean ekimen horretan, eta, egur lagun ba, jendetza batu zen, igandean larrabetsu, euskal preso neskubidean aldeko, egiteko, Antolakuntzatik emandako datuen arabera, irureun korrikalarik partertu zuten lasterketa laburrean, hau izan zen irukilometro tardiko lasterketa txobat, eta gero ba, sortxireun bat lagun lasterketa lusean honek ba, 6. km eta pikus euskan. Eta aldarrik apena, festa eta kirola ziren lasterbidean ekimenean, presoen zen ideek, ba, kateak mostu ondoren abiatu zen lasterketa laburra, eta darraren eta txalapartaren hotxekin animatu zituzten nivel bide guztian zehar. Eh, bueno, vase ni debe tres no a genituen, las laburra egiten, bueno, ba, sati korrika, beste bachutan oinez, baina bueno, azkenean askenean eh, SN edo edo, bueno, edo marka egiten bai sigeta parte Artzea, el karta sunara kustea, ta bueno, egun osoko Ximenes an sengo, ixo laserketak, eta kontzertuak. Ora it's a nice sunrise Barù al nord m'è costudidar Sul er sa la grossa felé nuere Scian la cagot bi Batek da. Eta Euskal, errepresariatu politikoekin jarraitzen dugu kasuan eta Niboni Parragirre ondarrutarren kasuarekin ba, bere txeratzea galde egin baidute Nabal Karneron eta bueno, bere bere berekin elkartasuna adierazteten balarogi bat lagun inguru Nabal Karneroko espetxera iban ziren e, eta bueno, ba, hori larun batean izan zen eta bueno, bere txeratzea Galdegiten zuten, berezazune gorean arreia zogartara zuten eta espetxeratu zutenetik, zazpikilo galdu dituela ere, ba, ba, adierazi zuten. Eta, Iboni Iparragirre larriki gaitzorik dagoen Euskal preso politikoa, espetxeratu erik dagoen Nabalkarneroko ba, presondegi horretara, elkartasun martxagin zuten, laguna huek, Ondarro eta Euskal Herriko erritarrez gain, ba, Zaragoza, Madrid eta Bartxeronako lagunak ere, bertan izan ziren parta soinu Elkartasun ohu eta abestien bide saiatu ziren bertaraatuutakoak elkartasun mesuak elalararazten, Zenidek bizita izan zuten presoarekin eta adierazziri zutenez, animo aldetik nahiko ondo aurkitu zuten, baina nola nahi ere egin beharreko azterketa medikoa oraindik ez dizkiotela egin hortarazi zuten bait ere. eta espetxean daramatan bihabete eta erdian zazpikilo galdu ditu ibonek. E, Ipargirreki eza du C estadioan hau da bere gaixotasuna senddazinana eta itzu lesina da eta espetxean mantentzen duten egun bakoitzeko bere egoera kokerrera egiten jarraituko duela salatu dute Bibon bueno, atxo bai parkatu erkarretrattzea ditu zuten ere e, ondarruan ondarrun bertan egordian ba, giza eskubide konponbidea bakea gaorik dauden presoak etxera lelopea en mi cabeza que no quiere moverse hacia ningún lugar y ese victimismo mal tuyo es lo que menos deseaba ver ahora quiero no ser y parecerlo es subir un metro más en busca de tu éxito desde que hemos nacido entre Eta represaliatu politikoen alisteekin bukatzeko, zamar dugu, txomin lasende, azke geratu, dalela, azke geratu dela parkatu, eta lorrioko presonek, urteko kartxela zigorra bete du, kale borroka ekin txabatzutan, parte hartu izana, egotxita, otxailean kartxela nilzen, arkaitz behion, berarekin batera atxilotu zuten. Eta, bueno, ba, esan dugu besara, bimila garren ortean atxilotu zuten donostian, eta, bueno, ba, ba, e... Oiga, chau, Bertán, calera, calera te la hacen, chomín la sende. aurrera jarraitzen dugu. Kasu honetan emakumeen erabakitzeko eskubideari buruzko jardunaldiak hasi baitira donostian, eta nire gorputzaren inguruan erabakitzeko eskubidea jardunaldiak has gasteleanean, gaur eta bihar izango dira. Arrasate Kaleko Kucha Aretoan. Eskubide sexualen eta sexu bidezko galketa eskubideen alde lan egiten duten hainbat elkarte kantolatu dute. Tengo derecho a mi cuerpo, kampañaren baitan. Emakumeen eskubideen alde lan egiten duten aurralde, malen etxea eraldatzen, eta kimetxe elkartee, kartzen dute parte kanpaina eta hiru bloketan banatu dituzte jardunaldiak. Lehenengoa, gaurgoizean izan da, erabakitzeko eskubidea, emakumeen alduntzerako funtsesko inarria izenpean, bederatze hasi da, eta, bueno, ba, hori ongiltorri erorkespenarekin, amarretan, emakumeen eskubideak eta interneten egindako lana, itzaldia, izan da, Patricia Ponzeren gidaritzapean. Abortuaren erreforma emakumeen gorputzari jarritako marko politikoa izena izango du, izan du parkatu gaur arratxaldean egindute migarren bloke hori. Iruterritan izan da begonia zabala emakume internacionalistak, taldeko kideak idatuta. Eta lauterritan abortua Espainia arrestatuan izan da Begoña San Jose politika feministaren foroko kidearen parte hartxarekin hirugarren eta azken blokea bihar maiatza kogei zango da, emakumeen eskubideak nazio artean izenpean goizeko amarrela orden hasiko dira, aurreko eguneko laburpena eginez, eta amarretan eskubide sexualen urratzeen aurrean nazioarteko babesa itxaldia, gidatuko du Aurora Gonzalvezek, Carlos Irugarren Unibertsitateko ikasketa feminista taldeko kideak. Jardun aldiak inamaitzeko Sonia Cruz psikologak skañiko du eseskoa eseskoa da indarkeria sexuala emakumeen gorputza kontrolatzeko saiaquera itzaldia. eta izen emateko bueno oraindik ja ja da probat berandu izan daiteke baina tengo derecho a mi cuerpo.org webunean tengo derecho a mi cuerpo.org webunean ba aukera ba, izena emateko Eta donostiati gazteiz erasalto eta guztiz ezberdina den, albizte batekin kasuan, eta en Espainiako erregea gazteizin izango baita bihar Eta, bueno, ba, e, Juan Carlos eta Urkuyu bikotea Mercedes enfurgon eta berriaren orkespenean izango dira. Eta protestagisa lab sindikatua kontzentrazioa ditu du Mercedes parean goizeko bederatxiter dietan. Eta, bueno, ba, marca España ke, Ustelkeria eta pobreresia dakarrela salatzeko, Mercedes ego bate nagusian goko be atxiterditan esan dugu mezala, La sindikatuak ez ongitorriak ongitorriaak ba, European e, dealdia egin du manifestaldia edo mobilizazio egiteko. eta gaudeko lehenengo elkarstarekin joan baino lehen azkenengo albistetxo batango dizuegu, azken hilabetetan pilpi lane egon den gaia, kas honetanzeri epaai Argentinarrak hiru ba, ba, bueno, Bizkaitarren kasuak entzongo ditu ba, gaur eta bihar artean Euskal Herrian da. Badakizue frankismoaren garako ba, krienak edo ba, investigatzeko ba, bueno, ikusita Espaini er epaak ezte egiten. Eta asteburuan buruan da Bilbora, Maria Servini, eta azte azken erarte egon goda Euskal Herrian, eta Espainiara gongo da Ondoren. Eta bueno, ba esan dugun bezala, e, bi egunotan, gaur eta bi erartean, besteak beste, lagoetan urteko Félix Padin, Miliziano Bilbotarra, Julen eta Luisa Kaltzadane barreba buztoriarrak, eta Andoni Arrizabalaga ondarrotarra galdetu, galdekatuko ditu Servini epaiak. Egunabaina, okerrazidu Servinik, batetik, ba, gaur egun Miranda Debron biziden Felix Padini deklarazioa jasotzeko Mirandako epaitegiko baimena lortu ez duelako, eta bestetik Padin gaizo ingresatu dutelako. Ala ere, Servini Mirandana joan da, eta Padini bizita egin dio. Minutu batzuk eman ditu berarekin hitz egiten. Eta gaztezko lege biltzarrean ere izan da Servini, epailea bizita pribatuan. CNT, padineen deklarazioa idatxita entregatuko dios erbiniri, ba, bueno, ba, barne odoluzte baten ondorioz ingresatu baitute, laro gaita masaspiurteko anarko sindikalista historikoa, Mirandako Santiago Aposto Hospitalean, eta CNTren ren arabera, bere osasun egoeragatik, deklarazioa hartu ez dion arren, ba, padineek frankismo garaiko bizipen batzu kontatu dizkio serbiniri. Padin argin mantentzen da. Eta urren gorduetan CNT sindikatuko ordezkariak Felix Padinen deklarazioa idatzi eta deklarazio entregatuko diote paie argentinarrari eta bertan miranda debroko kontzentrazio esparruan eta hainbat lan bataioietan bizitakoak asaltzen ditu padinek. Bilbotar milizianoaren kasua garrantzia berezia du CNT-ren aburuz padin baita biziden frankismo esklabu bakarrenetakoa. Eta bihar kaltsadatarrekin izango da Julen kalts da paisa, esaterako presu hartu zuten samoran Burgoseko prozesuan ere epaitu esan zen, eta haren arrebak aita beste zazpiiki batera fusilatu zutela salatu du busturian. Bihar asteartea, Gernikako epaitegiko bemena loruz gero Maria Servini, Julen eta Luisarekin batzartzekoa da. Eta... Uno, ba, frankismoaren Krimenen aurkako Euskal Plaformako kidde de, den Juan Mari Zulaikaren arabera sekretismo handia dago zerbi niren bizita dela da. Zulaikaren arabera estatuaren mehatsuuen gehitik edota beldurragaitik izan daiteke. Eta Buenoses Aires, Buenos Aireseko epaiahau mila bederatssirun dageitamasko ustailaren amaortzitik mila bederatziun derurgeita hamazazpiko kaaren hamaz espirate frankismoarendiktaturan izandako genosidio eta gizartetik giizateriaren aurkako krimenak ikertzea sarduratzen da. Magistratuak Bil El Niño Argentinarra Argentinara extratatzea eskatu zuen baita muñeka kapitaina ere, frankismoaren azken urtetan ustez egin zituzten torurenengaitik. Hate egin nazionaleko bigarren eta hirugarren sexioek errefusatu egin zuten eskaera, gertaerak preskribatu egin direla uste izan da. Gaudeko bederatziak eta hogeita maika minutu dira, eta bueno, ba, hemen jarretzen dugu WCMko ondasazpi puntu bostean, irola irratean, garrasika irratza joan, eta segituan, ba, bat eskaineko dizuegu, CNT sindikatuko kide batekin, kasu ba, honetan kasuanetan, e, amargarren e, liburu anarkista soka antolatzen duen kideetako batekin. Telefonaren beste aldean Lehenen gabiuko lehenengo Gonbiatuak, Gabon Gabon Ondo entzuten diguzu? Bai, bai, ez Bueno, ba, lehen dabizi Mila eskergurekin negozizatea gaitik Gaur gabean Zehu egon bilatzea Eta bueno, ba Komentatu dugu, esta e, Amargarren Liburu Anarkista Soka Antolatzen duzuela Astebuka eranetan Mai atsako bai. Eta goita bost Bilbon Oria. Eta igual, bueno, ba Asteko Eta kontatu aldi guzuna purba, nondik bueno, datorren ba, ekimen hau, eh? zer gaitik eh, antolatzen den, zelak, bai. zelako arrera esaten duen bil, bon ja marurte betetzen dituzu. Eh? Bai, bapitu. Horein dela marurten zenetek azikin zane azoka prestatzen, ikusten zuelako basparru horretan eh, utzunebazagoelako. Eta, bueno, ba, azikin zen, funtzionatzen zuela, ikusi zuen, eta horrek bainda remandigu belaunaldiz, eh, belaunaldiz, belaunaldiz, belaunaldiz, bueno, beintzate jendez aldatzen joaten, baina ekintzarekin jarraitzen. Eh, Asoka honez gain, esaten, bueno, eh, esan desakegu Bilbon gutxienez, eh, beste, beste lekuren batzutan edo gutxienez bai aurkitu izan ditugu, bueno, ba, liburu anarkistak edo liburutegi tegi gain, beste espazio batzuk izan direla, ez da? Eh, bai, zentro sozialetan adibidez, Horrelako hausak dinesu? Bai, bueno, Centro Sozialak bai, eta baita bai ere, bueno, liburtegi li edo distri, distri alternatibak ez egon direla... Bai bai, bai, bai, bai, bai, detidanik. Bai, historikoki gainera Euskal Herrian, beti egonda e, kulturan handia zentsu horretan eta beti mugitu izan gara asko. Ala ere, bueno, bak, kasuanetan interesgarria da, e, iguale, denboran eta espazioan, ba, kontzentratzea ez ez bakarrik, ba, bueno, askenean, e, ba, suposatzen dugu, ba, distri ezberdinetatik... E, Editoriales perdinetatik, eto horriko direla, bueno, baien liburuak eskaintzera. Bai, gainera guretzat gure oso garra entzitsa da, ze bueno, igual loituak gaude e, e, banatzaireak ikusten, distriak ikusten, ez, arruntagoa da, baina guken nahi izan duguna beti izan da, argitaletzei, e, ba, lanikara handi egiten dutela e, lekutsoa jartzea. Orduan, guk adidez, distriak ekartzen ditugu, baina bi banatzaire zoilik eta besteak argitaletzeak dira. Horten virus, la malatesta, aldarul, BDT, eta horrelako eh, argitaletxak ditugu. E, irasleak ere urbildu dira? Bai, bai, bai, bai. Dizia, nik gainera horren amargarren urtea izan da, eina bueno, izan dugu horrelako eh, asoka eh, potentea edo de igarrea behintzat. Eta, ditu ditugu, horten, Bilbora gerturatuko dira Dolors Marin, historiatzaile oso oso, bueno nire ustez, nire osko guztetzen zara nirazlea da eta historiotzaile osona da gainera emakumeari bete e, jartzen dio berelekuan eta etorriko da anarkismo izeneko e, iztegi edo glosario bat aurkestera Gero Pepe Rivas daukagu baita, Jo Blankoren e, sortzailea dana, sortzaileetako bat eta Carlos Taibore daukagu e, bere azkenean liburuarekin hori ostegunean izango da, zezin izan da asteburuan egon Eta Carlos Taibo auspestuko du repensarlanarkia Beraz, hori, esan dugu, bueno, bere segitarawa edo asoka Alarun batean izango da, baina ostegunean bertan Arratzaldeko saspiter dietan, la bolsa eraikinen Eta pilotak alean, hori repensarlanarkia liburuaren orkespena Carlos Taiboren bai. eskutik Eta hori izango da, eh, asokaren aziera Aportzat ba, ba, eh, esberdina izango dana Eta bintzat beste hor eta egutegi bat duelako Igual egitarabari errepasoan aurretik, ja, bueno, ni galdetxarren ez azkenean ere, horrelako e asoketan, eta, eta, eta, bueno, asteburu buru baten antolatzen diren gauzetan, es, bai. denborarekin, e garrantzitsua da ere, bueno, ba, egiles esan dugun bezala, es, bai idazleak, bai editorialak, bai industriak, el elkarri ikusteko, bueno, ba, liburuak, bueno, liburuak ikustera doan jendeare, es, elkarri ikusteko eta sare hori mantentzeko edo kontaktu harreman hori mantentzeko. Ba, hini ikusten garrantzitsua dela, baina ezki ikusten da, e, sort, so, e, bueno, azokan bertan sortzen den giroa e, argitaletzen artean, publikoa eta argitaletzen artean, e, zuzenagoa dala, eta, be, ba, ba, ezke giroa guztiz ezberdinada, eta hori, erlazioak aldatu egiten dira eta potenteagoak dira. zen nahi duzu galdetu aldetu dezakezu, e, ez dakit, oso, oso potentea izaten da zentzu horretan eta bueno, ba, esan dugu egitaraguarekin azteko ba, justo larun batean oe, ogeita lauan, ba, gaizoko hamarretan asoka irekiko da, eta bai. bertan izango da irola erratia baita, de, zuzenean emititzen hori da, iaz, iaz berdin egin gendun, eta rezineten e, irolatik e, asokara, zuzenean e, retransmititzera, baina e, bi ordu du eta urten eta gara mm. <laughs> denbora portza bat igotzen zegin, oso E, oso polita izan zen, oso, oso gire polita ematen zuen Ta, ta truke hori guretzako oso interesgarria da Bai, ezken finean, es, aukera ematen du, esan dugu mesala, babai e, idazleak, argitaletxetako kideak e, Bueno, aso kara horbiltzen den edo antolatzaiek, claro. guztiek, azkenean, bueno... E, Azokak kanporatzen dugu zuei eskerrez. Hori da, bueno, eh, bueno berez zuei eskerrez tresna jartzen dugu, eh, baina bai izaten da politaz, bueno, azkenean irratit, irratitik emitetxas gain, ba, bertan ere ez da, horre plazan bertan, bat sortzen da giro ezberdin bat, ez? Entsuna alizatea bai. zu basaude liburuak begiratzen, baina, bueno, berean basaude, ba, norbaitek azaltzen dituen e, gauzak erentzuten eta, bueno, ba, polita... Bai. Gainera, larun batean bertan, e, azoka azten da pare bate jardu eh direla eh idazkera sorkuntza tailerra kamar aurrentzat eta 12etan nagusientzat kalean bertan eta eh, espero dugu eh honen emaitza irratian irakurtzea hauda ez dala bakarrik giroa erretransmititzea edo elkarrizketak egitea beste, beste gauza batzuk ere sortarazten dira es hori da bueno, eh, normalean eh, Kritikoak izaten gara, kultura eskeintxekin, eh, bueno, zer laneta, kaleko jendeak, bueno, kontsumitxai bihurtzen gaituen ez da, eta kasu honetan, bueno, eta ba, hierra gobekin, bai aurrentzako, bai elduentzako, aukera, ba, parte hartzeko, eta uh -huh. eta hori da, eze protagonista izateko. Bai. Gero badago ere, beste argarratsaldeko bostetan, poesia libertario irakurketa, reberto kolektiboaren eskutik, olida, autores e... berdinene poesiak irakurruko dituzte, Eta, gero zeiretan dago, ba, lehen esan dugun Dolors Marien enliburuaren aurkezpena, anarkismo. Eta, e, bueno, tipa oso jatorra da, oso alaia, jakituri, ikaragarria dauka, eta beti oso interesgarria da entzutea. Eta, eta, bueno, sortxiretarako bere eslarun batean, ez, es, e, bukatzen da soka, edo gutxen orida. esitzi egiten da soka bai, ze liburuak, bueno e, argitaletzeak edo, ez, liburu estadoiek amarretatik sortzeak arte irekiak daude, vale, eta horba, bueno ba, ere, esan duguna, ez, es, eusiorrenik ez da bukatuko hartu emana, hor momento izango da beste giroren baten, edo beste balazaiagoia, igualzeo zer hartzen, afaltzen, bueno, jendeak ere ya, arremanarekin jarraitzeko, claro, eta gande goizera arte, berriro goizeko amarretani Hori da, hori da, igan e, dena marretan irekitzen dugu oztadere, eta e, goizean e, amabietan, errat, ez, amaiketan barkatu e, irakurketa dramatizatuak daude, saiatu e, izan gara e, autorez berdinen antzerki lanak irakurtzen autorean arkiztak edo, edo, edo, edo, Obran, arkistak behintzat, baina bueno, oso zahia izan da, demora gati bat opera gaudela, eta azkenean piknik, Fernando Arrabalen piknik e, antzez lana irakurriko da. E, antzez to izango da portxo bat, baina bueno, irakurketa bat izango da. Oso lan interesgarria da, antimilitarismoaren inguruan dihoa, eta testua da berroita amarrikoa, amarkadekoa, eta irakurtzen duzu egun jo, eta zeragarria da, nola, zerako gaur eguneroko tasuna duen. Nahi. Bai, horrela izaten dira, askotan e, sorpresa amaten dugu, baina gausak ez dira bai. ez daldatu. Bai, bai. Eta gero amabietan, baina bai. ba beste itxaldi bat, ez dut zuen Pepe Ribasena. Bai, hori da, Pepe Rivas dator, e, oso tipo interesgarria, gainera pia bat gauza ditu kontatzeko, gainera ez da iziltzen, horrein e, dela gitzi, bueno, bat, baina orain dela ez esasko bintzat, e, autobiografia bat idatzi zuen, eta bertan dana saltzen du, klaro, ajo blankotik, e, kontuan okibar da, ajo blanko Eta urtetako trayektorioak duela, eta, bueno, transizionaz izan, eta e, altibajo oso akukitu, baina hortipia bat jende pasatu da, eta politikoki ki oso aldizkarienez eta kontrakulturako aldizkari bat izan, politiko ki e, renferentzia bat izan da, edo, edo bueno, potentea izan dela, indarra izan duela. Oso ondo, eta ia da, bueno, ba, itxaldi ostean, ya ja, ordubietan badago bakarlari bat, esta, bezlari es bat? Bai, humanos intentandolo, kantautor sin personalidad ator. Hori da, eta ia da, eta, iruretarako. Ba, orida, izteko, eta, ba, ba, opurtzo gido, eh, alai batean bentsat, ba, datorren urterako, aur, datorren urterateagurtzeko esan dugu, baina bueno, horrepikatuko dugu ekintxa guztiabe, kunamuno plazan etxe barrieta nahien plazan izango dela bilbon eta bai. gogoratu behar da ba, e, dena doan, doan bai, doakoa dela ekintxa e, guztiak bai, eta azkenean bueno, eskertzekoa da ere ba, bai asoka bertan egotea baina baita ere ba, bueno, egengo diren bai irakurketa e, elkarrizketa edo bueno, ba, karlari, antxez lan edo zertarako ba, bueno, dena doakoa dela bai. guztietu gara eta iaz berdina ziren E, Azoka dinamiko bat egiten eta kultura hainbate formaz berdin aukiditzak eta azduk de, be, edo irakurketa irakur, irakurgintza gintza formaz berdinak aukiditzak, e, bai, eta bueno, ba, ez da gana bai, bai. liburak saldu eta saldu hori da, bai, azkenean e, esagutxa eta hor dago eta hartu demana eta bueno, basango bai, nizuen, espero, espero dugu la, egunaldiak errespeta zaitxatela, bai, la, because... espero dugu. Horria eskenia desde aquí, es eta Euskal Herria, bueno, gausa hauek askotan eh orrela bai. datos eta adoa eta bueno, ba Bai, bai, naiz eta bustuan egin, eh? Esangoradutse bai. ja bai, berdin du noiz hartzenzu una zokado, noiz. Bai, bai, ja ez ezurtatzen den, ba besterik gabe gustetuko litzera ke jendea gonbidatzea ta ba pasat, pasatu daitezela ueltatze baten moten, leintzat ikusteko, senolako lako giroa dagoen eta ba hori basenolako e, berrikuntzak e, etorri diren azokara, aurten Oso ondo ba guk ere deiori ilusatzen dugu eta bueno ba gogorarazten dizu ere ba bueno, e, ezin basarete hurbildu aukera ba, bueno, izango duzuela irratetik entzuteko goizeko 10 larun batean eta bestela ba, bueno, aukera daukasion guztiok benetan hurbildu zaitezte una monoplazara eta bertan izango duzue 10 liburu anarkistaren asoka Ba, milla esker gurekin egoteagaitik eta sorteo nazte bururako. Milla esker, desarkadan dia. Vale, bai, suri. Gabon. A Bueno, Ementxe jarraitzen dugu garrasikan, astelena da, gaueko bederatzeak eta berrogeita sortzi minutu. Eta gortz izan duzue, hamargarren, ba, liburu anarkistaren asokako kide batekin izan ditugu hitzak. Eta horrela jarraitzeko momentu alduzaigu, albizteekin, ba, oraindik bueno, ere, denboratzea bat, tartetzea bat eurako baitaukagu. Eta kaso honetan, urduinako gaztetxeak jasanduen e, erasoari buruzte dugu, erratzen zaiatu baitira... Aste buronetan, eta bueno, urduinako gazta esanbladak, igandezo goizaldean, gaztetxean jasandako erasoa salatu du, izan ere, eraikinean zute bat egon zen, eta bueno, e, gure ekiteko askartasunari esker, zute bat ekidin genuen, dimentsio, eta kalte larriak izan zitzakeena. Hori komentatu dute gaztek, eta erantzi duten ez ba, zutea eragindakoa izan zela, eta ez zen ordea, zailakera bakarra izan, bigarren batek ez, zuen, ez baitzuen zurikartu. Eta gaztasanbladak aterak dako harrean dioenez ez da gaztetxak jazan duen lehen erasoa, aurre esain lapurreta izan dituzte eta gaztetxaren aurkako erasoak salatzeko ba ostiralean maiatxaren hogeita iruan, kontzentrazioa egingo dute. Mobilizazio arratzaldeko sortzietan izango da, eta jendarteari mobilizatzeko deia egin diote. Kontzentrazio batera deia egin nahi izan dizuegu, amasei urteko ibil, ibilera luse duen eragile kultural honen aurka, ematen ari diren erasoak salatzeko I know it's well If my mom's a cylo Ga I not that is sharp sure. Eta, remain all of liverpool en la vestion en irlanda en soñuekin ba, gure esku dago ekimenarei buruz hitz eitera kasunetan asteburunetan ba uso eta rries berdinetan ba bueno ba giroa berotzeko mobilizazioa kemandira kasunetan barakaldo ko usoa clotuitu iri marcha bate invitartes Eta bueno, bai gande guzkitua aprovetatsuz, ba ba bueno, a ba, Ekimenau aurrera eramazuten, era erabakitzeko eskudaren irimartza antolatut zuten. Eta katedralla yendar taratu asmos bai gande e, gurdikordu batetan. Abiatuzen mobilizazioa San Bicente plazako ikurriña paretik jairo bizian eta megafonia eta musikarien laguntzarekin. San Bicentetik bagatzara abiatu ziren herritarrak eta bertatik bideo bideonera eta errontegira. San Bicente eta informazio gunean kokatu zituzten antolatzaiek gure eskudago ekimenaren materiala erosi eta gizakate erralto buruzko informazioa eskuratu balizateko eta ibilbidean ere espota gerrabatu zuten ekimenekokideek. Eta bueno, hori barakaldon esan dugu, baina ezen bakarra izan, ba, deustun eta saninazion ere, egon baitzen ba, bueno, beste auzo eta herrikatea, bat deustutik atera zen bestea saninaziotik eta sarriko elkartu ziren. Eta honen bueno, ba, harira entxungo ditugu Alex Arregin gure dago el que Ximeneko e, bozieramailetako bat de, deustuan eta asanización bavera que bueno otra hitzak antola kuntsari buru solo eta baita kasu konkretu honetan ba bueno aste ba, bukaeran emandako Ximenaren ingurua Eustua Saninazio artean eh, zapatoen ingenduen eh, gisakatea halako entrenamentu gisa balio izan zaion eh, ekainaren 8ko gisakatea erraldoiari begira Eta edertu Joanzan ze azken baten eh, elburu nagusia izan kalera ateratzea gaio harriro, azken chanpau apurbet berotzea eta jenteak eh, ekimen hau edo ba begiones, eta laitasunez edo edo gogotsu eh, ekiteko animatzia jentea, ez? Orduan ba bueno, zutabe bate urten san ametik eh, Donepetri plazasatik, beste bate levante ingurutik, eta biok batekin gendunan sarriko parian, ondalaneko erraldoiak agertu zita izkigun, sekulakoa uh, montatzen betiko moduen, eta hane uh, konservatorio aurreko plazan batu ginen, uh, musikari, gente eta kolore guztian uh, bildute, eta handik aurrerakoan ba, bueno, ba, batu, uh, batu ginen guztian artian, uh, osatu zen uh, eskue, argaski batzuk gein ziren eta nolabaiteko e, lehen esan dugun hori mezu hori zabaldu izan, ez? Ba, gutxi falta dala e, oso oso ekimen garrantzitsua da e, Euskal Herriaren etorkizunerako eta erabakitzeko eskubidearekin bat egin nahi duen orok baduela oraindik aukera izen emateko ekainaren 8 gizakate erraldoi horri begira. Gure sku dago herri dinamika den ehean E, bere sailtasunak izan ditugu ez, hasi hasieratik hori e, izen emate hoiek jasotzeko Bilbon orokorrian kontuan hartu behar da e, erronka potolo azala hiria izanik ere, ba, bere deserrritze e, e, ezaugarri horrekin esan erreza hamar e, kilometro hori aurre egitea ez. Oan hori Bilboren zati guzti horiek edo hamar kilometroiek e, auzo sauzo banatu dire, Deustu, deustuko herriari kilometro bat egukituzitza dion, eta kontuan hartu behar da, lareun lagun gutxienez jaso behar zirela, ezta? Hor dune, bueno, azken txampa honetako girotze lan horiek, eh, baguke ingendun aurreko gunean ingendun eh, gizakate kale moduko hori, zein, adibidez orain maiatzaren ogeta marrean indautxu berak e, e, egingo dauena, eskalera etarako dauela ekimena berriro hori, balango azkenengo txampauri berotzeko. Ba, bueno, e, beharrezkoa dire indar guztiak, ez? Herri e, dinamika deneinean, bana-banaka, bana-banakako atxekimendoiek lortzen joan gara, eta esan beharra dago, ba, ba nireuk behintzata harritutan nagola erantzunarekin oso lan neketsua bizaten ari da ere, bueno, banamanakako horrek ere eskatzen du, baina gure erronka bazen ere, ba, oraintxe momentuan zeireun pasatxo gabiz. E, orgun beste auzo batzuk ere jaso dutenarekin, e, Bilboaldeko, kilometroak e, betetzeko, arazorik ez dugu lehizango pentsatzen dugu, eta azken nengo e, txampa honetan ere, jente ba, gehiago biltzea pentsetan dugu eh arazoa da hori oso ondo antolatuta dagula eta oso ondo lotu behar dugula benetan ekimen polit polita bat atera dakin Ekainaren hogeita r arte aukera daukagu auzo sauso lanean dagoen e, talde horrengan aurbildu eta fitxa e, entregatzeko hori daiteko modurik e, zuzenena da edo berta ez takit, bertati bertara txokobakotzean dagoen Talderan, talde horreten gana urbiltzea, edo aukera hori, edo esagutza hori espadago, ba, adibidez, Facebook bitartez nahiko erresa da topatzea zera bakotxa, ez? E, Lantalde bakotxa. E, deusturen kasuan ere, bestela, ba, gure eskudago deustu abildua gemail.com era bidalita, ere, erraztuko genuke. Kamisetak be egun hori apaintzeko, ba, e, aukeran daude oraindik, e, berde urdinska bitxio horretaz gain zuriak, gumentzako E, eskutsu txikiekin e, atondutakoak ere badaude Orduan hori ere, importantea da e, xosak biltzen e, e, jarraitzeko ere Herri dinamika den deneinean ba, gure ekarpenek egiten dutelako e, osaten dutelako ekinmena bera Eta, oise, ba, alik eta harinen e, e, izen amatea ze gainean sortz, goita sortzirako gero eta izango da behar den moduan oso oso oso, oso lotuta eta polit, polit e, prestatzeko grabazio eder bat e, sortada dain ekainaen sortzian, eta ba, nire ahulkua eta deustuko lantaldearen ahulkua da e, izen amatea, eta autobuseko tiketa ere erostea aliketari nien, e, ba, esan antolakuntza hori txukuna izan dadin, baita ere errezago e, elgaitezken, ze kotxez e, ibiltzea egun horretan adibidez, askozbe komplikatuagoa, korapilotxoago izango da, E, trafiko zuzendaritzarekin, lantalde teknikoa dagoelakor e, lanian, eta e, hainbat lekutan errepideak moztuta gongo dira, eta lentasun oso, oso, oso osoa izango dute autobusek. Gu gure kilometrora ino juango gara autobusez, han e, jaigiroan e, katea osatu eta grabazioa egingo dugu, eta autobuses jasuko gaituzte, laska hon e, batean parte hartzeko gero. Arratsalder arte. E, beraz erresena eta erozuena guztiontzako autobuses joata izango da. jarraitzen dugu asteko albisteekin eta kasu honetan 25garren soietzeko kuartelera marcha burutu zuten asteburuan bizkaiko zenbait talde antimilitarista eta ekologiste tartean bizilur ekologistak marchaan bilboko kemmok eta kakitzat mungiako soietzeko kuartel militarren aurkako marcha tradizionala e, egin ez eta aurten 25garren aldia da protestaldia hori egiten dena Alde antimilitaristek bat serritarra eta itxur batekin, porruen landaketa tradizionala egin dute soietxeko kuartel militarraren aurrean, lursoru hauek porruak landatzeko izatea askatuz, gizartearen behar izan bat izateaz gain, porruak osasungarria bagoak, eta bombak eta balak baino beto nigeritu direlako. Antxaspen txiki honetan militarren aurrean landatu egin dute kaskulore erraldoi bat, hau da kasku militar bat, lore ontsigisa, bere barnetik lore bat irtete, irteten zelarik. Porruak banatu ziren, han zeuden pertsonen artean, bota kuarteli eta erein porrue oiokatzen zuten bitartean. Metroko kaskulore horren bidez baita, porruen landaketa esan guratzuz, eh, aktivistek irudikatu nahi zuten kuartelaren, birsiklaketa, Baita, gerrarako erabiltzen diren dirua, lurra eta pertsonena. Deialdian parte hartu zuten kolektiboen arabera, guzti hori erabili behar da, gizarte eta inguru giroko, benetasko beharrak betetzeko. Deialdia ginsuten taldeen arabera, espekulazio finantzieroak ekarriduen gaur egun milioikalan posturen galera, pobreziaren askundea, eta orain arte esagutu ez den moduko bastarketa soziala ari da eragiten. Eta egoera hori, eskubideak eta lorpen sozialak murriztu eta gizartearloko diru zaiak txikitzeko aprobetsatzen dute estatuek. Gaztu militarretan, ostera, ez da murrizketarik nabaritzen, lehen mailari rieutxi, edo erdi eskutuan e, gora egin duten gaztua guait dira. Krisialdiak ez du arrastorik utxiez militarismoan ez kontrol sozialean, non programa militar berriak, milioak baino balio dituen misilien aurkako eskutuak, Edota armamentu berria erosketei buruz hitz egiten da, eta bestetik eskuntzan osasun arloan eta gizarte zerbitzuetan, murrizketa orokorrak pairatzea. Martxaren edizio berri honetan, talde antimilitarista eta ekologistek gobernuak militarizazioan duen apostuari uko egin nahi dute, are gehiago desberdintasuna handiagotzen dituen murrizketen testu honetan. bide horretatik populazioaren geroa basterketa sozial eta pobrezia baino ez direla aipatu dute. Eta gizarterako askoz probetsugarriagoa da, baita zen honekoa, lur honetan bakea eraikitzea eta esgerra. lurraldo honetan kuartel bat egon beharrean, herriaren serbitzura egon, kultura eta justizia landatzea. Horregaitik armak baino badugu naiago lur militarizatu honetan porruak hastea. Hori izan da haien aldarrikapena, bota kuartelia, tarain porruel elopea. Euskal Eskola Publiko Berria eskatu zuten milaka lagunek kuarten atxo, eta eskuntza sistema propioaren alde egin zuen, egin du sortzenek, bere bestaren bidez, bai eta Espainiako gobernuak gultzatutako lomze eskuntzaren kalitatea hobetzeko lege organikoaren aurka ere. Amarter dietan ekin zioten festari atxo, eta ekitaldiak jendetsuak izan zilelen abarman du du sortzenek, iruguneta manatutako egitaragua zabalaz gozatu zuten festara joandakoek, Uarte batean, itzat zabalean lelopean. Gainera, uarteko gurasuek bi urteotan de ere duaren alde eginduten lana eskertu du elkarteak. Inor, norbere buruaz baino ez dela keskatzen dirudien gara izahela hoetan, guk kontrakoa esan dezakeguna hormendu zuten sortzeneko kideek, gure txikien eskuntzaren gaitik keskatzen gara, euren etorkizuna oraina baino bea izatea nahi dugu. eta kezka horrek batu gaitu, gure ezberdintasunen gainetik batu eta lanean hasi gara. Besta berezia izan zen atxokoa, emesortzi urte, ziruñeko takonera parkean egin baitu sortzenek jaia, ia zordea bertan behar hautsi behar izan zuten eguraldiaren erruz. Eta 2002an ere, euriak zapustu zuen jaia, hori egogoratu zuten sortzeneko kideek, beraz, bueno, takoneran euriari aurre egin alizateko, azpiegitura falta izan da urteroko arazona guzia, horregaitik aurten bo besta, huarten egiteko aukera sortu zenean, sortzeneko kideek ezuten zarantzarik egin està herri horretako de ereduko ikastetxe publikoko gurasoek ere. Beraz esan mesala, Euskal, Euskal Eskola Publikoaren aldeko festa koneran, e, eta koneran eh guarten arrakastatua asteburu honetan. Eta euskararekin jarraitu, kasu honetan referen aurkako beste salaketa bat, euskaldunen hizkuntza eskubideak urratzeagaitik eta bueno ba, Renfeko tren eta geltokietan euskarasari direne exandako arazoen Ara zoen salaketak ugaritzen doaz, eta bueno, duela bihazte hortizian gertatutakoak jarraipena izan du legorretan, eta alkaiz honetan ere hau Espainia da, eta egin gaztelaniaz leloa bere egin baitute treneko segurtasun zaindariek. Eta, bueno, baste arte juntzean trenera igozen bidaiari bat, bizikleta eta guzti, eta zaindariak esan zion, nate ondoan zegoen beste baten gainean jarri behar zuela. Bidaiariak euskaraz bizikletaren jabeari baimen askatu eta saindariak elkarrezketa itzultzeko askatu zion lehenengo bizikletaren jabeari. Eta, bueno, baren feek ikerketa martxan jarri du txenez ordiziako gerta erengaitik. Ordako bost lagunek ba, berrian publikatutako iritsi artikulu baten arirarenfek barkamena eskatu du eta gertatutakoa ikertzen hasiko dela jakkinzi du eta. Bueno, tren konpainiak onaru du euskara ere hizkuntza ofiziala dela eta hizkuntza normalizazioa lortzeko neurriak hartuko dituela jakinarazi du. Eusko jaurlaritzara salaketa iritsi da, elebiden hizkuntza eskubideen Euskal Autonomia Erkidegoko bulegoan idatsita aurkeztu baitute kaltetuek. Segurtasun saiak berriz, sahierasu du maiatzaren lehenean ertzaintzek e, izan zuten jokabidea ikertzen ari direla eta saiaren arabera bidalitzako ertsain gehienak euskaldunak ziren eta beren bertsioa kontatzeko eskatu diete. Ohar ofiziala kaleratuko dutela ere jakinar hasi dute ba beste bueno euskararenorkako eraso kasu bat renfen kasueta ta Gaboko hamarrak eta sortzi minutu direla internazzionalismoari tartea eskainiiko diogu kasu honetan baggunono liburu batzuk saltzeagaitik e, ba, preso sartu dute gaur bertan espetxean zeep multle de mir ama kurdua bi semealaba jaioberrrirekin batera eta deritu bakarra Turkian liburu saltzailea izatea du. E, kasu honetan... E, Bueno, ba, Jenny Hayat eleberriko, bueno, bizi berri esan eduena, biziko esaldian, e, ause ba, dio Orhan Pamunek, da 2006 literaturako nobe esan edunak, liburu bat irakurri nuen, eta horrek bizia aldatu zidan. Eta hori da, bueno, Turkiako idazlerik esagunena idatzitakoa, eta, bueno, esaldi, ba, sume honekin, eta kasu honetan, ba, Zeinep, Mulkile, Edemir, esan dugun emakume honek, beste saldi batekin e, ba, bueno, e, laburtu du berari gertatu zailona, liburu batzuk saldu nituen eta horrek bizi aldatu zidan. Eta bueno, ba, kartzelara goaz, bikiak eta irurok, jakin dezazuen nahi dut, hori bere, ba, bueno, bere, bere itxak izan dira. Eta bueno, gaztezka gazte honek, zeinep du izena. Eta baina bueno, esan dugun bezala, beste, beste askotan itxeguin dugun bezala, ba, Kurdu Errialde Kurduko beste jende askok bezala, ba, beste isen bat agertzen zaion hortasun agirian, kasunetan Mulkille. Eta ba bueno, ba 2006 urteko udazkenean, ba seramatzean 3 urte e, bueno, Mesopotamiako kulturretxean lanean, eta hango liburu dendako ardura dun eta bazkaltzera irtena zelarik, atxilotu zuen poliziak, eta terrorismoaren kontrako departamentura eraman zuten zuzenean. Utxegitaren bat izango zela pentsatu zuen, eta bere alaskatuko zutela. Eta juntzen hasia zela, ba, konturatu zenean, kontatu ziren, mutilagunaren urte betetzea zela hurrengo egunean, eta horrezia gaitik autatua zutela egun hori ezkontzeko eta bonpida bueno, pentsartela eta guzti erakutsi zien sinetze esaten baina bono ba... E, giltxapean lau egun, eramattzala jakin zuen akusazioaren berri, eta ba, atxilo hartu bide zuten liburu batzuk erosi zizkion bezero bat. eta liburu mendialdea eraman na izatea akusatu zuten bezeroa, Alegia liburuak PKK kurdistango langileen alderdikoei eramateaz, eta bezeroari liburuaek, Norako ziren jakinaren gainean saldu izanaz berriz zeineb da eh, atxilotu eta epaitu eh, zuten. Eta dirutruk saltzen dituen liburuak erosi erosina idizkionari ez diola eh, nork irakurriko zituen galdetzen eta ala ere erantzizuen ba, bueno, jakin izan balu ere gerriariei emateko erosten zituela, ba, berdin-berdin egingo lukela, izan ere ba, bueno, irakurtzearen alde baitago. Eta, bueno, ba, kasu larria kasu honetan eh, kurdistanen. Eta jarraitzen dugu internasionalismoarekin, kasu honetan e, ikasle abertxaleak e, taldearen bueno, ba, oarra bat, bat bat dugu, irurogeitasei urte bete direnean, israelek alnak ba, edo ondameniaren eguna egin zuenetik, eta data hori aprobetsatuta, ba, israelik boikota egite jarraituko dutela oartara zidute, eta irakorriko dizuegu segituan ikasle abertxaleaken oarra haue joan den azteko osteuneeko prentxaurreko baten irakurritakoa. Gaur maiatzak amaboz tirurrogeita zei urte betetzen dira Israelek alnak ba edo ondamendiaren egune egin zuenetik. Hori kontutan hartuta, eguna proposa iruditu zaigu, gaurkoan e, egitea prentxaurrekoa publikoki adierazteko Euskal Herriko ikasleok Izraeli boikota egiteko autua egin dugula. 1921 da berrogeita sortzeaz gerostik, estatuzionistak palestinarren aurkako egundoko sarraskia burutu du, eta haien eskubideak etengabe urratzeaz gain ez du inolako prestutasunik erakutsi gatazka konpontzeko. Palestinako herrian okupazio militarra mantentzen du horreindik, eta gainera bertako baliabide naturala ustiatzen ditu bere interes propioen alde. Haimatera gundek zalatzen dituzte eskubide urraketa horiek, baina Israelek nahi duene egiten jarraidezake dezake arte maian babesa ematen dioten herrialde enpresa edota erakundeak dituelako lagun. Euskal Herrian ditugun unibertsitateak ere, estatuzioniztari laguntzen dioten horietakoak dira. Adibidez, Euskal Herriko unibertsitateak, Israelgo ahaba enpresarekin elkarlanean aritu da ikarketa proiektu batean. enpresa horrek, Ziz Jordaniako lurralde palestinar okupatuan ekoiz ekoizten ditu bere produktoak, eta horrenbestez, israelek berak sinatu dituen hainbat arau urratzen ditu, alanola gizasku bideen nazioarteko zuzenbidearenak eta nazioarteko zuzenbide humanitariokoak. Egoerari irtenbide bat aurkitu naian, duela bederatzi urte Palestinan BDS mugemen duaz zen israeli boikota, dezinbertsioak eta zigorrak nazioartean aplikatzeko eskatuz. Hori kontuan hartuta eta Euskal Herriko egora ikusita, Euskal ikasleok erabaki dugu, unea iritsi dela gure unibertsitateetan aldaketa bat eman eta estatuzionistarekin harremanak mosteko. Argi Arri nahi dugu ez dugula Palestina rakzapaltzen, dituen inongoz erakunderik lan egin nahi, eta hori egiten duten unibertsitate batean ikasi ere. Eta Bada badagarai ikasleona hotxari egiteko. Hori horrela unibertsitateko instituzioetaz baliatuko gara gure helburuak aurrera eramateko, Lehenengo pausu modura, Ikasle onarteko adostasuna erakutsi dugu zenbait ikasle kontseilluan BDS kanpainaria txikitzeko mozioa sinatuta. Kontseillu esgain, EA e. Euskal Herriko Unibertsitateko kampusetako ikasle talde batzuek ere erakutsi dute beraien adostasuna. Onako ikasle talde zein kontseilluek sinatu dugu mozioa. Bilboko kampusetik Ekonomia eta Enpresa zientzia en fakultatea, Gasteizko kampusetik Farmasia ibez gizarte Angintza eta Letren fakultateak hori ez gain, naturarekin bat eta letrak euskaraz ikasle taldeak. ibaetako kampusetik, arkitektura eskolak eta leioako kampusetik, gizarte eta komunikazio zientzen fakultatea eta irakasle eskola. Horren bestez, erronka txiki hau irabazi dugu bai, baina argi daukagu oraindik dik lan asko daukagu egiteko, beraz, Kanyontzeko ikasle talde zein kontseiluak animatzen ditugu AIN haiek ere mozioa sinatera eta Euskal Herriko Unibertsitate guztiiaide egiten diegu gure ah hota entzun desaten eta estatusionistarekin harremanak moztu ditzaten honek palestinarren eskubideak bermatzen ez dituen artean. Gora ikasleon borroka internazionalista No pongas cortapisas para esto Tu muerte en mi descanso semanal Demoras justugua, eta jarraiteu bardugu, kasunetan internacionalismo arekin, serikusia dukaten albistekin, eta gainera prentxaborra kira burrita, bañamuena. Eskosi eta Euskal Herria batuz Euskal Jai, auspatokudute, azte buruan edinburgon, Eta, ospatu dute, eta, bueno, ba, botako dizuego Euskal Diasporaren oarra, Eskosiako Euskal Diasporaren oarra. Eta, bueno, hori e, astebururako bururako baina gaur eta bihar artean edinburgon bizideen Euskal Diasporak, hainbat ekimen antolatu ditu Euskal Kultura zein egoera politikoa esagutzere eman eta Eskosiako kasuarekin ustartzeko. Eskosiak aurten biziko duen referenduma aprovechatuz, gaur bertan aurreko esperientzia batetik ateratako gasta bat dokumentala proiektatuko dute hiri erdiko paz esagun batean. Horen ostean, Euskal Herritik iritsetako Iker Goine, gure eskudagoko kidea, bertako Kat Boyd, Radical Independence Campaign, eta herrialde katalanetatik etorritako Guillem Carles Agilok, Assemblea Nazional Catalana de Eskozia, euren herrietako kasuak kazalduko dituzte, mahi ingurua, bertaratutako guztia zabalduz. Bihar harregun osoko plana dute buruan eskozialdean goizean goizetik, miedouz parkean errikiro tartea izanen da, Sokatira, Txingak, Lokotxak edo sakulastarketak ez dira faltako. Behin goze eginda, erribazkariak emango du indarrak berreskuratxeko aukerak, eta hortik aurrera Euskal eta Eskosi ardantzak txistulari eta trikitilariak eta Euskal kulturara gerturatxeko hainbat aukera. Eta bueno, ba, hori izan da, e, azte buruan Euskal jaian Eskosian izan duten egitaraua. Horrela jarraitzen dugu, kasu honetan, askapenaren nohar batekin, venezuelako hainbat brigadista etorrikoa dira Euskal Herriera. Urtiak dara matxagu askapenatik venezuelara brigadak antolatzen. Hora honetan ordea, euskal herritik joan dako beraiek egin bezala, gure artean jaso eta euskal herriko borroka bertatik bertara esagutzeko azmoz, venezuelako herri mugimenduko okidez berdinak gurean izango ditugu. Venezuela zuzenean dono, donostiara helduko dira, Biharko gunes herri mugimenduan aktiboki lan egiten duten saspi brigadista eta Maiatxaren 21an arrankudia ganozpatuko den Euskal Herria arrande wool egunean emango diote amaiera beraien bisitari. Ama 5 zehar Askapenaren laguntza eta herri mugimenduko eragileen parte hartzaide hartzearekin Euskal Herriko errealitatea eta borroka esperientziak ezagutzeko aukera izango dute. Izan ere, brigada kaskapen nazional zein sozialean murgilduta dauden herriuan arteko zari internazionalista daikitzeko bitartekoak dira. Urteetan zehar, Euskal Herritik venezuelara joan dako brigadiztena hotik, jaso dute gure herriaren berri eta orain bertatik bertara ezagutzeko jasteko eta ikasteko okera izango dute. Guk, hemendik dik brigada honen jarrepena egin, eta eguneko argazkieta kronikatxoak eskainiko dizkizuegu. Brigada ordea hartu emaneko harreman politikoan oinarritzen da eta beraien bizitarekin Euskal Herri izango dugu zerikasi. Izan ere Venezuelaan herri boterean oinarritutako egune seguneko borroka azalduko digute eta bereziki azken ilabeteetan jasotzen ari diren gerta ere mintzatuko zaizkigu. Lehen itxordua larun batean izango dugu lazarteko bueno, e, elebeltz topagunean burutzen ari garen herri jantzia formazio mintegietan. Eazgaldu aukera bildu itzaldi eta jarraitu Venezuela brigada sarean. Bihar berdan donostian izango dira, e, aste azkenean hiruñaan katakaraken, ostegunean tafaian azoka elkartean arrataldeko zazpietan eta arrasaten bertan, e, larun batean arrasaten herri azkaria ja jaialdia, gero mailatsaren hogeita zazpian gazteizen alabedita bernan mailetaren hogeita sortzean galdakaoko gaztetxean arrataldeko zazpietan, Maiatzaren 28an Bilbon, maiatzaren 29an Mamarigako Kulturetxean Arratsaldeko 7 eta maiatzaren 31an Arrankudiagan Euskal Herria Around the World egunean goizeko 10 eta bakasunetan kasu bagoaz eh in, or por internazionalista Quispidi izango badira Around the World egun honetan eta nongo informazioa jaso nahi duzuen ba hori lortuko duzu eta, bueno, amaiatxaren hogeita maikan izango darranku diagan, uspatuko den Arron the World egunau. Eta, deieldi beresi bat zabaldu dute, askapenak eta ernaik, goiza, asteko goizokoan barretan, oporri internasionalisten inguruko topaketegin gobait baitute bertaratzen den jendeari, oporretan bizitatuko duen, herrialdearen inguruko informazioa ikuspegi internasionalista batetik elarasteko elguruarekin. Horrez gain, herrialde horretan ekarpenik egin nahi izan gero, baliabideak zein kontaktuak ere jarriko dituzte eskura. Bide horretan baita askapenaren brigaden inguruko informazioa eman zein ikasla bertxalek beste herrialde batxutara ikastera doazenekin egingo duten planteamendu internasionalistaren berri emango dute. Beraz, bertara joateko asmoa eta interesa ez gero, hauze da deialdia. Ba, zein herrialdetako informazioa jasuna izenuke, bi modu dituzu erantzuteko. Notizia e, honetan, ba, bertan ba, iruskin batidatxita topatu.info Atarian, edo bestela Twitter bidez, around the world, traola, harris, eta ondoren nahi duzun herrialdea, ba, Mexico bada, Mexiko Eta horrela informazio guzti hori, prest, eraman dute. La bajada ganadora ya tocaba y esta vez Las batallas que perdimos no me importan Más al norte nos espera un elixir de jugu juguetes... Bukatxengoaz eta, bueno, labur bilduko izkixugu, Azken albiste agenda puntu haudek Azteko Formazio Integrala eta LGTB... Eh ikasleak, bueno, ba, azken va, urteetan Euskal Herrian estatuan eta Europa mailan hainbat ikerketa egin dira, bigarren hezkuntzako ikasleekin anistasuna afectivo sexualen egoera astertxeko eta LGTB erabe eta gaztek sufritzen duten hasarpen homo homolesbofobia lesb... lesb... eta buru hiltze arriskua astertxeko egin diren e, ikerketan, ba, egoera oso kezkagarria dela ondorio estatutu dute araño le sabe el arte va con el sol e quiero axial vamos a domesticar a los vencidos pero... orain dela josemi sumalade fundasiokoki dekin eta dara, dara, dara, dabilen harriari goroldiorik es liburu orkestuko dute ostegun honetan la bolsan maiatxaren hogeita bien, eta militantziaz eta horizontaltasuna hausnartzen gogoetaren aurkezpen itxaldia gingo du ba, fundazioak, labolzan, arratxaldeko saspiedan. Beste ekimen interesgarri bat, bukatzen joateko, zerbeza eta patatak ekimena jarri baitute martxan, ainorgan, eta estabaida sortzeko helburuarekin ba sortu dute ekimenao Ilabeteko lehen arun batean bilduko dira aurre zehatutako gai bate ingurun eztabaidatzeko zerbeza eta patata artean. Elburua egun indarrean dauden balio hegemonikoekin naados daudenen arteko eztabaida sortzea da eta eztabaida ideologikoak eman eta iritzi kritikoa sortzeko espazio bat hain zuzen horretarako aditua konbidatuko dituztealpena teoriko laburrak eman eta ondoren eztabaida pisteko Ekainaren zazpian jarri dute lehen zita arrattzaldeko bostritan ainorgaako jolas etxean elkartuko dira. nola, maitatu behar dugu feministok, gaiaren inguruan estabaiatxeko asmoz eta egun horretarako gonbiatuak Ainara Santa Maria eta Amaia Zufia izango dira. Solo, solo, solo. Eta iritzi zaigu agur esateko ordua, marraketago minutu dira. Eta eskertzen dizuegu bene irratiko beste aldean egon izanak. Eta, bueno, ba beste azteleen batez eskene dizuegu garrasikan talde batean musika, gaurkoan ziakraz taldearen izan da. Eta esan bezala agurre esateko ordua iritsi zaigu, baina lehenago bueno, garrasiko dizuegu ba, garrasika albiztegi hau... E... Aste lehen, aste asken eta ostira lero, iuntzeko bederatztatik amarterrietara entzun desakezuela. Eta errepikapenak, aste arte ostegunetara lumbatetan, goitzeko amarratatik amai katerdiak bitartean. Badakizue pozkastak ere, irola irratiko web guenean deskargatzeko okera, irubedikotx.sindominio.net barra, e barra irola web guenean. Eta askenik, irratxa amaieran, kuniatxo batzuk jarriko ditugu, eta, bueno, ba... E, Gondragon Unibertsitateko artxabaletako kampusean, komunikazioan ikastenari diren, ikasle batzuek egindako kuñak dira, eta, bueno, ba, ezkerrik asko beraiei egitea <totipen> Er arrasika entzuten ari zara,hirula irratiaren albistegia Erriz ere heldu Euspol de jaketa, Mondragon UniUniversitatak kartemaneketa komunikazioa kantuatutako iragarki laburren de jaketa. Baina pintxopotea eta euskara da eta hogeetabe bideo aukestu dira orainoan. Datorron ostegunean maiazaren amabostean arrataldeko saspiretan izango da sari banaketa. Lausari baratuko dira, hauetako bat ikuslearen da eta internet bidez boskatzeko aukera egon da euspot.edu webunean. Anima zaitez eta gerturatu garetsa uretako arkupe kulturetzera. Eta etxo, hori zer da, zuhaiz bat? Ez, eme, hori fabrikan tximineak dira. Eta hori zer da, mendia? Ez, hori fabrikak. Eta hori baiak, ez? Ez, ondakin jentutuak. Ikusten duzun paisaia, duelo urte batzuk natura bezala zena da. Gizakiak bere bizi mantentzeko alde bat erautzi behar izan zuena. Euskal Herria zuntzitu nahi duen proiektuari aurre egin Sinadurak biltzen ari den kampainan parte hartu, eta tokizun batean aldegi egit. Fragine! Fragine! Fragine! Aber, Rantzion zentraubidien ja, eh? Aber, bineko aize! Izinu, aber, larago izan jubizara! Eta zailo, nik kontratze! Aber, Rantzion eh? Bizitzaz gozatu, baina buruarekin jokak. Amets Zatoz jadani gara Batur txomitxate Beste eurte batez Eskuretzako gure ulubetxetarioan eguna ospatuko dugu Horretarako goitza goizetik Dutzaineroek gidua berotuko dute Eta eri batzaiaren ospean Kontzertu eurdozatzeko aukera izango dugu Parte hartu nahi Kontzertuan Horrendik plaza irekia daude Aurkeztu eta torri